Джордж Мартін. Пісня «Льоду та вогню». Книга перша. Гра престолів. Джон. Джон саме показував Дареонові, як краще завдавати удару з боку, коли у навчальному дворі з'явився новобранець. «Ширше став ноги», – наполягав Джон. «Не треба втрачати рівновагу. От так краще. Тепер обертайся, коли б'єш. Вкладай у клинок усю вагу тіла». Раптом Дареон зупинився і підняв заборолу. «Свята седмиця, — пробурмотів він, – «ти глянь, лишень, Джоне». Джон обернувся і побачив крізь зорову щілену шолома найтовщого хлопця, якого зустрічав за життя. Той боязко тупцював у дверях зброярні і на важив щось із вісім пудів. Хутряний комір гаптованого вапенрока губився серед кількох підборіть. Світлі очі занепокоєно бігали посеред круглого, як місяць обличчя, а товсті спітнілі пальці жмакали оксамид жупана. Мені, «Мені наказали з'явитися сюди для навчання», – мовив хлопець, ні до кого не звертаючись. «Панич», – зазначив Пип до Джона, із півдня, певно, десь коло Вирію». Пип проїхав ціле семицарство із ватагою Мартоплясів і вихвалявся, що назва стан та місце народження будь-якої людини за кількома її словами, на грудях підбитого хутром товсту нового вапенрока – було вигаптувано, кармазено вою ниткою крокуючого мисливця. Джон не впізнав цього знаку. Пана Лісартерен зміряв поглядом свого нового підопічного і мовив. Здається, на півдні скінчилися лісокради і злодюги. Тепер нам на стіну шлють паців з хліву. Аго, пане Підчереваню, тебе обдурили, і з хутра та оксамиту обладунків не кують. Скоро виявилося, що новобранець привіз власну лицарію, повстятого каптана, Кубрака з вареної шкіри, кольчугу з бляхами, шолома, навіть великого щита із дерева і шкіри. І з тим самим мисливцем на ньому, що й на Вапенроку. Але нічого з того не було чорне, тож пан Алісер наказав йому озброїтися наново зі зброярні варти. Це відняло половину ранку. Щоб припасувати кольчугу до хлопцевого обсягу, доналові є довелося розшити її по боках та вставити клапті шкіри. Щоб насадити йому на голову шолома, зброяр підкріпив забороло. Шкіряні штани та каптан сиділи так тісно, що він ледве рухався. Вдягнений до бою, новачок скидався на перепечену ковбасу, яка зараз лусне. «Сподіваємося, що ти хоч вділений такий, не здара, як з виду», – мовив пан Алісар. «Гальдаре, а ну перевір, чи наш панок-кабанок до чогось вдатний?» Джон Сніговій зіщулився. Гальдара народили посеред каменярні і виростили каменярчуком. Він у шістнадцять років, високий зріст, міцні м'язи, і Джон одержав від нього немало добрячих ударів. «Зараз буде гидко, як у срації старої шльондри», – пробурмотів пип. Так воно й вийшло. Бій не тривав ще й хвилини, а Товстун уже валявся на землі, трюсячись усім тілом, з-під побитого шолома та між пухких пальців цебеніла кров. «Здаюся», – верескнув він. «Не треба, здаюся, не бий мене!» Раз ще кілька хлопців зареготали, але навіть тоді пан Алісар не дозволив скінчити бойовисько. «Ану, ставай на ноги, панок-кабанок!» – мовив він. «Візьми до рук меча!» Коли натомість хлопець розпластався долу, Терен махнув рукою до Гальдера. «Лупи його боком меча, поки не встане!» Гальдер ліниво-ляснув по задертих сідницях супротивника. «Не повірю, що ти не можеш дужче!» – докинув йому Терен. Гальдер ухопив меча обі руч і приклався до жертви так міцно, що від удару навіть площиною луснула шкіра штанів. Новачок відчайдушно заверіщав від болю. Джон Сніговій ступив був уперед, але пип вхопив його кольчужною рукою за плече. «Не треба, Джоне!» – прошепотів малий, стурбовано зіркаючи на пана Алісера Терена. Ставай на ноги!» – повторив Терен. Тостун спробувався підвестися, ковзнув і важко гепнувся. «Панок-кабанок потроху розуміє, що до чого», – зазначив пан Алісер. «А ну ще раз!» – Гальдер підняв меча, щоб завдати нового удару. «Вріжно нам трохи сальця!» – вигукнув раст і реготнув. Джон відкинув пипову руку. «Годі, Гальдере!» – Гальдер зиркнув на пана Алісера. «Пан Байстрюцький розлютилися, ці ромахи затрусилися». Зазначив майстер-мечник своїм різким, холодним голосом. «Нагадаю, що я тут майстер-мечник, який би ти не був, сніг воєводу. Подивись на нього, Гальдаре, Закликав Джон, відчайдушно намагаючись не зважати на терена. «Бити поваленого ворога то ганьба! Він здався!» Джон схилився над товстуном, тоді став навколішки. Гальдер опустив меча. «Він здався!» – повторив юнак. Оніксово-чорні очі пана Алісера втупилися у Джона Сніговія. «Схоже, наш пан Байстрюцький закохалися», – мовив лицар, поки Джон допомагав Товстанові підвестися. «Ану, голи клинка, Снігової воду!» Джон витяг меча. Досі він зважувався перечити панові Алісеру тільки до якоїсь межі, але зненацька залишив ту межу далеко позаду, і йому стало лячно. Терен посміхнувся. «Пан Байстрюцький бажають стати на захист коханої панни. Гаразд, це буде повчальна вправа для нас усіх. Щур, зря допоможіть, нобутнякові. бутнякові!» Раст з Альбером рушили на поміч Гальдерові. «Ви утрьох маєте змусити панка-кабанка заверещати як слід. Треба лишень пройти повз пана Байстрюцького. «Стій за мною!» – наказав Джон Товстонові. Пан Алісер нерідко виставляв супроти нього двох нападників – але трьох ще ніколи. Він розумів, що сьогодні вночі спатиме побитий до крові, тож зібрався і наготувався до захисту. Раптом поруч опинився Пип. Супроти трьох якось веселіша удвох гукнув малий, опустив забороло і витяг меча. Джон не встиг і заперечити, як третім поруч із ними став Грен. Навчальний двір завмер у глухій тиші. Джон відчував на собі очі пана Алісера. «Чого замріялися?» – спитав той раз та й інших оманливим яким голосом. Але першим рушив Джон. Гальдер заледве встиг підняти меча. Джон відігнав його геть, засипаючи старшого хлопця зливою ударів, примушуючи заткувати на п'ятах. «Знай ворога якнайкраще!» – вчив його колись пан Родрік. Джон знав Гальдера. Той був сильний, мов дикий звір, але нетерплячий і нехтував захистом. «Ясно як день. Тільки роздратуй його, і він відкриється». Інші приєдналися до битви, і двором залунав сталевий брязкіт. Джон відбив страшний удар по голові, аж йому рукою пішов струс від зіткнення мочів. Він влучив бічним ударом Гельдерові по ребрах і був винагороджений глухим стогоном болю. Та у відповідь Джон отримав удар по плечі. Хрупнула кольчуга, біляк палив шию, але на якусь мить Гельдер запнувся і втратив рівновагу. Джон вибив з-під нього ліву ногу, той гепнувся з брязканням і лайками. Грен стояв міцно, як його учив Джон, і видав Альбетові більше, аніж той сподівався отримати. А от пипові довелося сутужно. Раст був на два роки від нього старший, та на путі з гаком важчий. Але зненацька Джон вискочив позаду Раста і бамкнув гвалтівникові по шоломі, наче у храмовий дзвін. Приголомшений Раст гойднувся, Пипко взнув під його захист, збив на землю і приставив клинка до горлянки. Джон тим часом ринув далі. Побачивши попереду себе двох супротивників, Альберт захнувся і заволав. Здаюся, пан Алісер Терен спостерігав за ними з відразою. Досить вже на сьогодні цього дурного вертепу. Буркотів він і пішов геть. Урок скінчився. Дареон допоміг Гальдерові звестися на ноги. Каменярчук зірвав шолома і жбурнув через двір. «Я вже був подумав, що прибив тебе сніговію». «Ти вже був і прибив», – відповів Джон. Плечі під кольчугою та шкіряним каптаном скніло. Він вклав меча у піхви і спробував зняти шолома, але, піднявши руку, зарепів від болю зубами. «Дозволь мені», – мовив хтось. Товсті пальці хутко відв'язали шолома від ренграфа і турботливо зняли з голови. «Ти не поранений? Та били мене й раніше». Джон торкнувся плеча і скривився – Двір навколо потроху порожнів. Там, де Гальдер розсадив хлопцевого шолома навпіл, його волосся просякло кров'ю. Мене звати Семвел Тарлі з рогошпиля. Він запнувся і облизав губи. Тобто колись був із рогошпиля, поки не пішов звідти. Аби вдягти чорне, мій батько пан Рандил, значковий тирелів із зверію. Я був його спадкоємцем, а тоді він забурмотівся і замов. «Мене звати Джон Сніговій, я байстрюк Неда Старка, князя на Зимосічі!» Сем Велтар кивнув. «А мене, якщо хочеш, зви мене Сем!» «Мене так і Матінка звали!» «Якщо хочеш, то клич його Сніг Воєвода!» – устряг Пип. «А як його кликала Матінка, тобі краще не знати!» «О цих двох кличуть Греном та Пипаром!» – вказав Джон на приятелів. «Диви не сплутай, Грен бридкіший!» – додав Пип. Грен скривився. Отакої ти бридкіший за мене, я хоч кажанячих вух не маю. Щиро дякую вам усім, урочисто вимовив товстун. Чого ти не встав, щоб битися? запитав Грен. Та я хотів, справді, от тільки не зміг. Я не хотів, щоб він мене знов бив, він втупився у землю. Я, на жаль, я боягуз. Мій вельможний батько завжди так казали. Грена, здавалося, грім побив. Навіть пип не знайшовся, що сказати. А з пипом ще такого не траплялося. Хіба чоловік із власної волі може обізвати себе боягузом? Сам Велтарлі, мабуть, прочитав їхні думки на обличчях. Він зиркнув Джонові в очі і швидко відвів погляд, неначе злякана тварина. «Я, вибачте мені», – похнюпився він, – «я не хотів отаким вирости». Він важко почалапав до зброярні. Джон покликав у слід. «Та тебе ж поранили. Завтра битимешся краще». Сам зіркнув похмуро назад через плече. «Та ні», – відповів він, змигуючи сльози, що набігали на очі. «Я отак завжди б'юся». Коли він пішов, Гренові скривило мормизу. «Нікому боягузи не до вподоби», – буркнув він. «Не треба нам було за нього ставати. Тепер на нас скажуть, що ми боягузи». «Ти надто дурний, щоб чогось боятися», – докинув пип. «От і ні», – заперечив Грен. Дурний ще який, якби на тебе у лісі ведмідь набрів, ти б з дуру й не тікав. Тікав би, на полях Грен, тікав би швидше за тебе. Раптом він замов, побачивши, як шкіриться пип, і зрозумів, чого наплів. Його товста шия зачервонілася. Чон полишив їх та рушив до зброярні повісити на стінку меча і познімати побиті обладунки. Життя у замку Чорному йшло своїм ладом. Вранці навчалися бою у дворі, по обіді працювали. Чорні брати ставили новачків до найрізноманітнішої праці, аби взнати, до чого вони мають ліпший хист. Найбільше Джону подобав ті нечасті пообідні години, коли його висилали разом з привидом подичину для воєводиного столу. Та на кожен день полювання припадав тузінь днів у зброярні Донала Ноє, де він крутив гострило, поки однорукий коваль нагострював сокири або ж качав міха, щоб Нойє викував нового меча. Бувало також, що він бігав зі звістками, стояв на варті, вигрібав гнізі з таєнь, чіпляв пір'я до стріл, допомагав майстрові Аемону з круками чи бовинові маршу з обліком запасів у коморах. Того полудня вартмайстер надіслав його до підйомної кліті, що трима діжками свіжоколотого каменю, аби розкидати його заледенілими доріжками на горі стіни. То була самотня й нудотна праця навіть у супроводі привида. Але Джон не комизився. Ясного дня з гори стіни можна було побачити половину світу. А повітря там завжди було холодне і підбадьорливе. Нагорі він міг подумати. Раптом він зрозумів, що думає про Семвела Тарлі. І що дивно, про Тиріона Ланністера. Цікаво, що Тиріон сказав би про Товстуна. Більшість людей радше заперечуватимуть важку правду, аніж визнають її. Казав йому Карлик, шкірячи зуби. На світі жило повно боягузів які прикидалися хвацькими зухами. Визнати ж, власне, боягуство так, як Семвол Тарлі, то вимагало своєрідної мужності. Через побите плече робота просувалася повільно. Тільки надвечір Джон закінчив розкидати камінь. Він затримався на горі, аби подивитися на захід сонця, що забарвлювало небо кров'ю. Нарешті, як сутінки вже насувалися на північ, Джон вкотив порожні діжки у кліть і дав знати коловоротникам, щоб її спускали. Вечеря вже майже скінчилася, коли вони з приводом зайшли до трапезної. Купка чорних братчиків кидала кості коло вогню за кухлем гарячого вина. Його друзі посідалися на лаві, найближчій до західної стіни, і реготали з якоїсь оповідки пипа. Малий вухань вродився у ватазі мартоплясів і був справним брехуном на сто різних голосів. Свої побрехеньки він не розповідав а переживав, граючи в них за всіх дійових осіб. Зараз короля, через хвилину свинаря, перекидаючись на служницю з шинку або красну діву принцесу, він голосив тонко і пискляво, аж друзі заливалися безпорадними слізями сміху. Коли ж зображував євнухів, то в нього незмінно і достеменно виходив пан Алісер Терен. Джон плекав до пипових вибриків не меншу любов, аніж інші хлопці. Та все ж цього вечора відвернувся і пішов до кінця лави, де сидів самотній Семвел Тарлі, якнайдалі від них. Він закінчував останній шматочок пирога зі свининою, якого кухарі подали на вечерю, коли Джон всівся навпроти через стіл. Товстунові очі розширилися, коли він побачив привида. «Це в тебе вовк?» «Лютововк», – відказав Джон. «Його звуть привид. Лютововк є знаком дому мого батька. А мого – крокуючий мисливець», – зазначив Семвел Тарлі. «Ти полюбляєш полювати?» – Товстун здригнувся. «Ненавиджу!» – здавалося, він зараз пустить сльозу. «Що таке цього разу?» – запитав Джон. «Чого ти завжди такий наполоханий?» Сам подивився на недогризок пирога і мляво похитав головою, злякано змовчавши. Тим часом трапезною загримів Реїд. Джон почув, як пип щось пищить тоненьким голосочком. Він різко підвівся. «Вийдемо на звідси!» Кругле опасисте обличчя піднялося до нього з підозріливим виразом. «Чого? Що ми робитимемо назовні?» «Побалакаємо!» – відповів Джон. «Ти колись бачив стіну? «Я товстий, а не сліпий», – відказав сам Велтарлі. Ясна річ, бачив. Вона о сто сажнів за вишки. Ж він підвівся, загорнувся в підбиту хутрому панчу та пішов за Джоном Геті Страпезної. Все ще сторожкий, неначе підозрював, що вночі на нього чекає якийсь жорстокий жарт. Привід чалапав поруч. «Я й не гадав, що тут буде отак», – зізнався Сем, поки вони йшли, паруючи з рота у холодному повітрі. Принороблюючись до кроку Джона, він уже засапався. Усі будівлі обвалюються, а ще тут так, так холодно. Увечері приморозило, і Джон чув хрумтіння сірої трави під чоботями. Сам тоскно кивнув. «Ненавиджу холод», – мовив він. Минулої ночі я раптом прокинувся в темряві. Вогонь згас, і я подумав, що до ранку змерзну на смерть. «Там звідки ти, мабуть, тепліше». Та я до минулого місяця снігу ніколи не бачив. Ми саме перетинали поля курганів. Ну, я і провідники, яких зі мною послали батько, як почало сипатися отеє біле, неначе тихий дощ. Спершу я подумав, о, як гарно, мов пір'ячко з неба летить, а воно все падало, поки мене не проморозило до кісток. В провідників ціла кірка снігу на бородах намерзла, а ще більше лежало на плечах. А сніг усе падав. «Я боявся, він ніколи не скінчиться!» – Джон посміхнувся. Перед ними стояла стіна, блідо примарно виблизькуючи у світлі півмісяця. На небі над головою ясно і різко сяяли зорі. «Чи не пошлють мене отуди, нагору?» – запитав Сем. «Коли він побачив довжелезні дерев'яні сходи, то скис обличчям, як старе молоко. Та я помру, якщо доведеться туди лізти». «Як літі з підоймою!» – мовив Джон, вказуючи рукою. «Можна поїхати в ній». Семвел Тарлі шмургнув носом, мені лячно на висоті. То вже було занадто. Джон скривився недовірливо. «Та ти що, боїшся усього на світі?» – вигукнув він. «Нічого не розумію. Якщо ти справді такий боягуз, то що забув у нічній варті? Нащо було б хатися аж на стіну?» Семвел Тарлі кинув на нього довгий сумний погляд, а тоді його кругле обличчя наче зіщулилося і поменшало. Він сів на приморожену землю, і заплакав відчайдушно схлипуючи і здригаючись усім тілом. Джон Сніговій міг тільки стояти і дивитися. Плач здавалося ніколи не скінчиться, як той снігопад на полях курганів. Як виявилося, один тільки привид знав, що робити. Тихо, наче тінь, білий лютовок підібрався до Семвела Тарлі і узявся визбирувати язиком сльози з його обличчя. Товстун скрикнув, здригнувся і через якусь мить його схлипування перетворилося на сміх. Джон Сніговій зареготав разом із ним. Потім вони сиділи на морозній землі, загорнувшись в опанчі та стиснувши привида між собою. Джон розповів, як вони з робом знайшли тільки на народжених цуценят у пізньому літньому снігу. Коли ж то сталося? Мало не тисячу років тому, принаймні так йому здалося. А тоді Джон потроху став розповідати про зимосіч. «Інколи я бачу замок у вісні», – казав він. Влукаю довгими порожніми палатами. Мій голос лунає усюди, та ніхто не відповідає. Я прискорюю крок, відчиняю двері, вигукую імена. Я навіть не знаю, кого шукаю. Частіше за все батька, але буває що роба, меншу сестру Ар'ю або ж дядька. Згадка про бенджана старка засмутила його. Дядько досі не знайшовся. Старий ведмідь вислав по нього розвідників. Два загони водив пан Яремія Рикер. А з вежі вирушив кворен піврукий. Але вони нічого не знайшли. Окрім кількох зарубок на деревах, що ними дядько позначив свій шлях. Посеред кам'янистої височини на північному заході зарубки раптово скінчилися, і усі сліди Бена Старка зникли. «Ти когось знайшов у вісні?» – запитав Сем. Джон хитнув головою. «Ні, замок завжди порожній. Він нікому ніколи не розповідав про ці сни і сам не розумів, з якого дива вирішив розповісти Семові, але від того йому чомусь полегшало. Навіть у крукарні не залишилося жодного крука. В стайнях повно кісток і нікого живого, це мене завжди лякає. Я починаю бігти, вибиваю двері, стрибаю баштовими сходинками по три за раз, гукаю хоч кого-небудь, а тоді опиняюся перед дверима до крипти. Там осередині темно, сходинки збігають гвинтом. «Звідки ляз я знаю, що маю туди піти, але не хочу. Там сидять на своїх престолах старі королі зими. Біля їхніх ніг лежать кам'яні вовки, а на колінах сталеві мечі. Але я боюся не їх. Я кричу, що я не старк, що моє місце не тут. Але марно. Все одно маю йти туди. Я рухаюся униз, мацаю стіни, бо посвітити нічим. Смолоскипа немає. Стає дедалі темніше, аж нарешті хочеться кричати». Він замовк, похмуро присоромившись. На цьому я завжди прокидаюся. Вкритий холодним потом, тремтячи у темряві келії. Привид зазвичай стрибає до нього і втішає теплом, не наче світанок. А тоді він засинає, притиснувшись обличчям до кутлатого хутра білого лютововка. «Ти бачиш у вісні свій рогошпиль?» – запитав Джон. «Ні». Сам стиснув рота у жорстку риску. «Я його ненавиджу». Він почухав привида за вухом, замислившись, і Джон не став порушувати тишу. Через якийсь час Семвел Тарлі почав оповідати, а Джон снігові мочки слухав і дізнавався, як людина, що сама визнала себе боягузом, опинилася на стіні. Тарлі були стародавнім чесним родом – значковими Мейса Тирила, князя Вирію та оборонця Півдня. Старший син пана Риндала Тарлі Семвел народився спадкоємцем багатих земель – міцного замку, а ще увіяного славою, викуваного з валерійського булату обіручного меча на імення Серцеруб, який переходив від батька до сина добрих п'ять століть. Якщо вельможний батько Семвела і відчував якусь гордість від народження сина, вона швидко розвіялася, коли той виріс опасистим, м'якотілим та незграбним. Сем полюбляв слухати музику, складати власні пісеньки, вдягатися у м'який оксамит. Гратися у кухні поряд з кухарями, нюхати густі пахощі випічки, цупити і стаць то лимонне тістечко, то пиріжка з чорницями. Він пристрасно любив книжки, кошенят і танцювати, хоч як незграбно в нього виходило. Але з вигляду крові його нудило, і навіть смерть курки засмучувала його до сліз. Десяток майстрів мечників змінилися у Рогошпилі, намагаючись перетворити сам велатарля на такого лицаря, як бажав його батько. Хлопця клялин давали київ і ляпасів, позбавляли їжі. Один розумник примушував його спати у кольчузі, щоб загартуватися, інший вбирав у материн одяг і водив замковим двором, щоб присоромити. Та малий ставав що далі товщий і полохливіший. Аж поки зневіра пана Рандила не перетворилася на гнів, а тоді й на гірке презирство. Одного разу зізнався Сем, стишуючи голос до шепотіння. До замку прибули двоє – якісь ворожбити скарфу, білошкірі та синьогубі. Вони зарізали цілого зубра і примусили мене скупатися у його крові, та я все одно не став хоробрим, як вони обіцяли. Мене знудило, і я виблював. Батько наказали відшмагати їх батогами. Нарешті після трьох підряд дівчат за три роки пані Тарлі подарувала своєму вельможному чоловікові другого сина – від того дня пан Тарлі забув про Сема і приділяв увагу тільки молодшому синові – завзятому міцному хлоп'яті, якраз на його смак. Семвел отримав кілька років миру, наповненого музикою та книжками. Усе скінчилося вранці на його 15-й іменини. Прокинувшись, він знайшов свого коня засідланим і готовим у дорогу. Троє стражників супроводили його до лісу поблизу рогошпиля, де батько саме обдирав у оленя. «Ти вже майже дорослий чоловік і мій спадкоємець», – мовив князь Рандел Тарлі до старшого сина, справно білуючи звіра довгим ножем. «Я не маю приводу зрікатися тебе, але й не дозволю успадкувати землю з титулом, які по честі повинні перейти діконові. Серцеруб має потрапити до рук досить сильних, аби його втримати. А ти не вартий, бодай, торкнутися його руків'я. Отже, я вирішив, що з цього дня ти оголосиш про своє бажання вдягти чорне». Ти навіки відмовишся від братового спадку і відбудеш на північ ще до заходу сонця. Якщо ж ти відмовишся, вівдалі батько, то назавтра ми виїдемо на полювання. Десь посеред цього лісу твоя коняка спіткнеться, ти вилетиш із сідла та заб'єшся на смерть. Саме так я скажу твоїй матері. Вона має жіноче серце і здатна ніжно любити навіть такого, як ти. А я не хочу завдавати їй зайвого болю. І не май на думці бодай якось переступити мою волю. Ніщо не втішить мене більше, аніж полювати таку свиню, як ти. Він відклав ножа у бік, червоніючи від крові по самій лікті. Тож ось твій вибір, або до нічної варти. Він сягнув до середини Оленя, вирвав серце і стиснув його в кулаці, капаючи кров'ю долу. Або отак. Сем розповідав спокійним глухим голосом, наче це трапилося не з ним, а з кимось іншим. «Дивно», – подумав Джон. Він і сльози не пустив, жодної. Коли оповідь скінчилася, вони якийсь час сиділи і слухали вітер. У цілому світі, мов би, не залишилося іншого звуку. Нарешті Джон порушив мовчанку. Хайда до трапезної. «На що?» – спитав Сем. Джон знизав плечима. «Випити гарячого сидру. Або вина з прянощами, якщо тобі більше смакує. Іноді вечорами нам співає дареон, коли має наснагу. Раніше він був співцем». Ну, не зовсім співцем, але майже. Він навчався у співця. «Як його занесло сюди?» – запитав сам. Князь Рябен, що сидить на золотогаї, застукав його в ліжку зі своєю дочкою, на два роки за нього старшою. Даре он присягається, що вона сама допомогла йому влізти до вікна. Та приведена перед батькові очі, пожалілася, що її зґвалтували. І ось він тут. Коли маестер Аймон почув спів Дареона, то сказав про нього «Гримить, як грім, а смакує, як мед». Джон посміхнувся. Ропух теж бува співає, коли розум його полишає. За стільних пісень, яких навчився у батьковому шинку. Пип каже про його спів «Гримить, наче віл пердить, а на смак гірший від стяк». І вони зареготали разом. «Я бухочу послухав від того іншого», – зізнався Сем. «Та вони, мабуть, не захочуть мені співати». На обличчі хлопця з'явився стурбований вираз. «На завтра він знову примусить мене битися, га?» А вже ж, змушено погодився Джон. Сам незграбно зіп'явся на ноги. «Тоді краще мені поспати». Він загорнувся у опанчу і почала павгеть. Решта хлопців усе ще сиділа в трапезній. Коли Джон повернувся самодрух із привидом. «Де це тебе носило?» – запитав Пип. «Балака семом, відповів той. «Він справді боягузище», – відзначив грен. За вечерею на лаві були ще місця, та він отримав свого пирога і пішов, а з нами сісти злякався. «Пан під Череван гидують їсти з одного столу з усяким набродом», – кпинив Джерен. «Ні, то ж поріг зі свининою був», – вишкірився Ропух. Засоромився, що з голодухи мусить на людях-братиках жерти. І він почав гучно рохкати. «Припини», – люто сіпнувся Джон. Інші хлопці стишилися, зачудовані його раптовим нападом. Слухайте всі сюди, – мовив Джон посеред тиші, а далі розказав, як воно тепер буде. Піп підняв голос за нього, як Джон і гадав. Але коли мовив своє слово Гальдер, то Джон приємно здивувався. Грен спочатку вагався, але Джон знав, якими словами на нього подіяти. Зрештою всі дійшли згоди. Когось Джон переконав, комусь задурив голову, когось присоромив, а коли треба було, той настрахав. загальної змови не приєднався один тільки раз. «Ви, дівчатка, як хочете, мовив Раст, – але якщо терен поставить мене супроти панни-кабанни, то я вріжу собі ласий шматочок сала!» Він зареготав Джонові у обличчя і полишив товариство. Кілька годин по тому, коли замок заснув, до його келії навідалися троє. Грен тримав за руки, пип сів на ноги. Джон чув, як судомлено раз задихав, коли привид скочив йому на груди. Очі люто вовка палали червоним, як гаряче вугілля. А зуби легенько покусували горло хлопця, щоб пустити трохи крові. «Ти не забувай, що ми знаємо, де ти спиш!» – тихомовив Джон. Наступного ранку Джон почув, як Раст, каже, Альберові та Ропухові, що порізався, коли голився. Від того дня ані Раст, ані хтось інший велатарлі не чіпав. Коли пан Алісер виставляв їх на бійсу проти нього, то вони лише захищалися, відкидаючи вбік його повільні незграбні удари. Якщо майстер-мечник наказував нападати, хлопці підскакували до Сема, злегка ляскали його по нозі, панцерові або шоломі, та й по тому. Пан Алісер лютував, погрожував, кликав усіх боягузами, дівками, а чи й гірше, але Сем так і лишався неушкодженим. Кілька вечорів по тому, за наполяганням Джона, він зайняв місце на лаві поряд із Гальдером. Ще два тижні минуло, поки він насмілився вступити до розмови. Але з часом він реготав із марми з пипа і дражнив грена, не за всіх інших. Хай там як, Сем Велтарлі, був і боягуз, але не дурень. Якось увечері він прийшов до Джонової Келії. Не знаю, що ти зробив, мовив Сем, але це точно твоїх рук справа. Він сором'язливо відвернувся. Я ніколи раніше не мав друга. Ми не друзі, відповів Джон і поклав руку на дебеле Семове плече. Ми брати. Саме так, брати, подумав він, коли Сем пішов собі. Роб, Бран, Рікон були синами його батька, і він любив їх не менше, ніж раніше. Та Джон розумів, що серед них він ніколи не був своїм, головне зусиллями Кетлін Старк. Сирі стіни зимосічі ще з'являлися йому в вісні, та все життя його тепер було у замку Чорному, а братами йому стали Сем, Грен, Гальдер, Пип і решта потолочі з усіх королівств, яка носила чорне обрання Нічної Варти. Дядько правду казали, прошепотів він до привида і подумав, чи побачить він ще колись бенджена Старка, щоб розповісти йому про це.